хоч лише від дзеркалення. Білому пташкові не пасує заглиблюватись у метафізичні проблеми, хоч їх не бракує ні тут, ні там. Колись я знав самітника, якому завдавав клопоту один камінь. Він ніяк не міг порушити його цілісність, і коли вогонь розколов камінь, то самітник так страждав, наче порушили його власну цілісність. Адже і в каменя є серце, хоч і кам'яне. Коли якимось опікуюся, то маю справу з багатьма істотами в одному тілі, між якими ніколи не буває злагоди. Літаю поміж них, і аж серце мліє від безконечних сварок. А ось у цьому антикотові немає більше котів. Він напівсонний, розслаблений, його душа чиста і світла. Навіть у вісні йому завжди вдається втекти від небезпеки. Я вже, здається, казав, що між світами немає смерті. Частка антисвіту присутня і в цьому світові так як у тілі людини присутні інші істоти. Коли самотня жінка вертається з роботи додому, запалює газ, варить собі каву, а потім, скупана, зігріта, сідає перед телевізором, радіючи, що завтра може спати до полудня, то це і є антисвіт. Стрілки рухаються у зворотному напрямку. Спочатку телевізор бачить, вона у двох вимірах. Потім пірнає туди рибкою, і її душа мандрує світами. Правда, тут існує страшна небезпека. Зустріти у тих світах саму себе і загинути. Адже дзеркальна і абсолютна тотожність – це зовсім різні речі. Дзеркала брешуть. Я сам їх не люблю і рідко туди заглядаю, бо зсередини, оком душі, бачиш себе справжнішим. Я ніколи не любив. Пускаюся в мандри телевізором, Щоб не потрапити до пастки. Зустріти себе самого Означає злитись в одну істоту І залишитись там назавжди Без жодного права на переміщення. Тому я або дрімаю, Або йду собі з кимось побалакати. Люди бувають такі зворушливі, Задають питання, на які сам Бог не знайшов би дотепної відповіді. Наприклад, про майбутнє. Чи вдасться нам побудувати вежу? Але ж ви будуєте вавилонську вежу. Чи є життя після смерті? Вам же просто хочеться перейти в інший світ – для цього не потрібно вмирати. У чому сенс життя? Навіщо ми живемо? Ну як можна них відповісти безсмертний білий пташок, не схильний до цинізму? Правильно поставити питання можна лише тоді, коли наперед знаєш відповідь. Ця покинута жінка не знає, що її вже ніколи не покинуть. Повинна б чутися щасливою. А натомість тривожиться, що її покинуть знову, бо сама прагне зазнати цієї солодкої муки. Тривога породжує багато істот. Це дуже плодюча Матрона. Породження диявола. Ви, що вірите в Бога поодинці, створюючи для себе різні його образи і подоби.